Двері пролубувалися в стінах у найнеймовірніших місцях, там, де ніхто нормальний, зроду їх не поставив би. І навпаки, входи-виходи замуровані там, де вони були конче необхідні. Як у всіх справжніх торговців, цей будинок був подібний до айсбергу, підземна частина якого перевищувала наземну. Нижня частина вела до міського підземного ходу, який пронизував бердичею аж до річки Гнилоп'яті. У підземній частині будинку зосередилася величезна кількість реальних та віртуальних, які існували лише в уяві мешканців таємних ходів. Вони, попри всі заборони і міліцейські обшуки, таки вели до міського підземелля, про яке ходили. Різні чутки. Одні стверджували, що то підземні ходи Бердичівського кляштору. Інші, що там ховали і ними провозили контрабанду євреї. Це був не будинок. Це було міфологічне світове дерево з трьома ярусами – піднебесним, земним і підземним. На верхньому ярусі жили його святі – Кушнір Мойсей Давидович, Рафік Варданян, директор Бердичевського ринку, Берта Соломонівна, відома в широких торгівельних колах Бердичева, Бесарабки і Подолу, комісіонщиця. Живузькі. Люди хоч і без певного роду занять, проте дуже заможні й авторитетні. На земному ярусі мешкали земні люди – військово-освітянсько-чиновницькі різночинці – Соболєви, Альперовичі й Ковалі. А також коти, собаки і таргани. А підземний ярус був найтаємничішим, найзагадковішим. До нього належали не лише підвали, де витали різні духи – старих контрабандистів, що заблукали колись у бердичевських підземеллях, абортованих дітей – чинців розстрих, а й кілька напівпідвальних кімнаток, куди періодично вселялися і звідки так само періодично зникали всі бердичівські маргінали – жебраки, справжні, жебраки – симулянти, крадії, лжепророки тощо. Отже, то було міфологічне світове древо. Оце древо торгової чотири мало не суворо симетричну форму, як в орнаментах народів світу, а було потворою, химерою. Стовбур, тобто центральний хід, роздвоювався, а може навіть потроювався, щоб уже нагорі сплестися в одну крону. Цілісність усіх мешканців дому химери, його гілки, чорні ходи, переплилися у дивний вузол, розібратися, в якому могли лише мешканці певної частини будинку, а коріння, тобто підвальні і напівпідвальні приміщення, підземні ходи, було найбільш заплутаною частиною дому. Один корінь йшов глибоко вниз, у невідомому напрямку, а точніше в невідомість, у вічність. Другий корінь був підтятий, Прохід завалено або замуровано. Третій корінчик на перший погляд згнив. Однак то тільки здавалося, а натреноване око мешканця домухімери бачило, як біля гнилого і безнадійно хворого відростку одного тунелю тягнеться цілковито здоровий корінець, інший тунель. І тягнеться він до тієї самої невідомості. Ба навіть... Вічності. І справді, це був єдиний цілісний організм, власний світ, ізольований від решти світу. Така собі маленька держава в державі, паралельний вимір, у якому все відбувалося геть не так, як за аркою. Життя текло тут за власними законами та правилами. Дворик Торговою 4 був викликом, класичним уявленням про простір та час. На цьому маленькому клаптику Бердичева відбувалися неймовірні метаморфози з простором і часом. Ірині здавалося, що коли зібрати докупи ті шматки простору, на яких розташувалися кімнатки, спільні кухні, туалети, комори, таємні ходи, парадні і чорні сходи, сарайчики, під'їзди, то їхня сумарна площа перевищила б усю площу Бердичева. Це був часопросторовий клубок. Варто було потягти за одну ниточку, як він розмотувався до розмірів безкінечності, де люди народжувалися, смоктали материнське молоко, пізнавали світ, їли, спали, здійснювали Неймовірні махінації та гешефти ховали свої скарби, сварилися, мирилися, гуртом захищалися від зазягань ЖЕКу, міліції, санепідемстанції та районного відділу освіти».